إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة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 واتكن الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتكن الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن عصدك الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة O kulle galaratim fil nari thumma emma behed. Fadduk tevxid kuma yukeffiru mined dhunub. Rjednost tevxida i onoga što oprašta od griha ili grije si Etteuhid je fard ayn svakom čovjeku. Fard ayn. Svaki čovjek znači mora ostvariti teuhid u Allaha Ezzavuđer. Etteuhid, da je kojim slučajem fardu kifaje, bilo by bi dovoljno to što naši djedovi vjeruju i naše nene, i naše amiđe. A mi ne moramo vjerovati. Ne bi moralo ostvariti u tom slučaju šta? Teohid. Nego mora svaki čovjek ostvariti znači zadužene time ko je musliman svakako da ga u upotpuni, da ga ostvari, a ko nije musliman, znači da uđe u islam i nakon toga da radi shodno onome što zahtjeva teohidu. Bek uzzišunuk Allahu tebaraka ve taala, as-sominu ya'utur hayt. Hokome kaže: Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne uprljaju sa nepravdom. Oni će biti sigurni i oni su na uputi. I da su, da je knjiga Kitavu Teuhid od šeha Mohameda ibn Abul Rahaba, koja je jedinstvena knjiga u pogledu Teuhida po svome znači, sadržaju, iako je znači, nije nešto posebno obimna, ali je sažeta, koncizna i Uglavnom se radi o ajetima i hadisima. I mes elema koje je nakon toga jeli izvukao autor iz šta? Iz tih argumenata koje je spominjao. I mi smo spominjali, nakon prvog dijela, spominjali smo mes mesele ili pitanja ili zaključke koje izvodio autor, koje je izvodio iz, znači, argumenata koje je spominjao u određenim poglavljima. Pa je ovdje spomenuo ajet koje je uzvišenje Allahe Barakao Tala kaže... Oni koji vjeruju, a njihovo vjerovanje ne bude bilo obojano nepravdom. Njima pripada sigurnost i oni su na uputi. Neki učinjaci kažu da su ove riječi elevi ne amenu valim jelbisu imanehum bilhulm u laike lehumu emnu vohum muhtedun da su to riječi Ibrahima Aleyhisselam. Jer tako završava priča Ibrahima Aleyhisselam sa njegovim narodom. U, u suri Al-Anam tako znači završava priča Ibrahim Aleyhisselam sa njegovim narodom kada je raspravio sa njima. Pa kažu to su riječi Ibrahima Aleyhisselam kada im je pojašnjavao ko je to ko je uspio i ko je taj kome pripada sigurnost i ko je taj ko će biti na uputi kaže onaj ko ne oboji svoje vjerovanje sa širkom. Dok drugi kaže učenjaci, to je uzvišenje Allah te baraka tada presudio između Ibrahim a.s. njegovog naroda. Koji se sa njim raspravljao. Pa rekao te barake o teala koji budu vjerovali i ne budu obojali svoje vjerovanje i uprljali ga sa širkom, takvima pripada sigurnost i oni su na uputi. Ovdje kada kažemo Lem jel bi su imane hum, koji nisu presvukli svoje vjerovanje, koji ne odjevaju svoje vjerovanje širkom. Ovdje imanuhum znači teošiduhum. Et teošid. I kada kažemo et teošid, ovdje prvenstveno mislimo na koji teošid? Teošidul ibade A to je šta? Teuhid ululuhije. Teuhid ibadeta. I to je znači teuhid da se samo Allah ispoljava jednoća i da se samo On obožava i da se sve vrste ibadeta samo njemu usmjeravaju. Nikome drugom mimo njega tebarake o bilo da se radi odovi Bilo da se radi o ezebh, prinošenje žrtve, bilo da radi o zavjetu, bilo čemu drugom ne može se ništa od ibadeta činiti osim Allahu Allahute varake ota'ana. Kako kaže uzvišeni, fed'u Allahe muhlisine lehu din, i vi molite Allaha iskreno mu vjeru ispovjedajući da vam to bilo krivo nevjednici. I kaže uzvišeni, Tabarake, o Teala, ta feda'uhu muhlisine lahuddin. I dovite ga iskreno njemu gjeru ispovjedujući. Muhlisine sa ihlasom, znači čist teohid i ispoljavanje, znači jednoće lahove Tabarake, o Teala. Ta kaže Rabija ibn Anes, kako spomne ibn Đarir u svome tefsiru, ovdje kaže el iman tefsir je kao el ihlas illahi vahdehu koji ha, koji ne uprljaju svoj šta iman što znači koji ne uprljaju svoj ihlas svoju iskrenost Allahu jednom jedinom pričime znači ne uprljaju takvima pripada al-amn wa hum pripada im sigurnost i oni su i oni su na uputu kaže Ibn Kathir rahimehullah taala u su ljudi govori ovoj skupinu, ljudi koji se pohvali na ovome ajetu, to su ljudi koji su Allaha iskreno obožavali, njemu samo jednom, jedinom te barake o tala činili i nisu svoj i proželi sa kakvom, bilo kakvom vrstom širka. To su ljudi koji su u lajke lehum u lemnu, njima pripada sigurnost. Pripada im sigurnost gdje? Na Ahiretu. U ovom muhteduni, oni su na uputi gdje? Na Dunjalku. Pa je sigurnost koja je spomenuta Ahiretska je. Tamo će se čovjek bojati i svako će se tamo plašiti. A takvima pripada sigurnost dok ovdje na Dunjalku računaju se da su od onih koji su na uputi. Došao je kod imamo Buhari u njegovom sahihu i kod drugih od Alkame da Ibn anhu, Ibn je radi Allahu radijallahu anhu rekao Ibnu Mas'ud je jedan od najbližjih učenika, uh, odnosno Alkama jedan od najbližjih Ibn učenika Ibnu Mas'uda. Kao što je Nakija Ibnu Omara i salim Ibnu Omara. Isto tako, Al-Eswad je jedan od bliskih Ibn učenika Ibnu Mas'uda. Kaže Abdullah Ibnu Mas'ud, kada je uzješen je Allah, da barak je Allah objavio ovaj ajed, Alladheena amanu walam yalbisoo eemanahum bizhunn ulaika lahumul amn wahum muhtadun Kadri su ashabi Allahu posterić a ko to od nas nije nekada nepravdu učinio ko to od nas nije sebi kako nepravdu nanio pa je to zabrinulo pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije tako kao što govorite ovdje kaže Zulm znači širk. Znači širk. Zem niste, kaže čuli riječ Luqman a.s. Kada je rekao svome sinu, ja bu ne je, la tu billah, inna širk je la zulmun azeem. Kaže, o sine, nemoj Allah druga prepisivati, zaista je širk najveći zulm. Najveća nepravda. Pa je ovaj ajed u suri lukman. Protefsirio značenje zulma koji je spomenut u ajetu elena'am. A vidimo, znači, da su ashabi poslannika, sa so osam se bili, zabrinuli zbog značenja, znači, ovoga ajeta. Znači, da čovjek a, ne čini zulm, to je širk. Da iskreno, Allah tevara varat vela obožava sa, znači, svim onim što ga treba obožavati, bilo da se radi o spoljašnjim ili unutrašim vidujima ibadeta ili javnim, detajnim, tajnim, da to samo ili usmeri sforitelju da barakhe u ta'ala. Kaže al-Hasan al-Basri jer kelbi da je znači ulajke lehom ul ima jima pripadisiv unos, kažu na akhiretu ohum muhtedun na sloquti na dunjalu. Znači kao što je rekao ibn Ketir. Paako ne uprljaju svoje vjerovanje sa zulmom vidjeo od niko i su sigurni koji su na uputi kao što uzvišeni Allah te taala kaže za ljude koje je odabrao kaže summa uresel kitab alladina staqina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasid wa minhum sabiqun bi iznillah potom smo učinili knjigu poslije ta knjigu nastaje oni od naši robova, koje mi izaberemo, ili koje smo izabrali. Viće ima od njih oni koji su a, koji su činili dobra i loša djela. koji se prema se bogršli pevo. vali mu ne psiji, koji je se biljapravenen bio. O muktasid, I o njih ima oni koji su srednji. A ima i onih koji prednjače i koji pretiču druge u dobru. Kaže uzvišeni Allah tabarak u ta'ala zalike u alfaddu el kebir. To je velika blagodat. To je velika blagodat. Ovo ne znači da ovi ljudi ovdje neće biti kaženi za bije koje učinu. A znači što znači? Da im pripada apsolutna sigurnost. Možda će poneki ljudi biti kaže mi zbog grijeha koje su učinili zbog toga što se sami prema sebi ogrešili. Valimu li nafsihi, to valimu lenafsi, čovjek koji je prema sebi nepravedan, to je čovjek koji je pomiješao dobra i loša djela. I on je pod Allahovom boljom. Izložen je Allahove te barake o tala ta Ako bude htio, prostit će Ako bude htio, kazit će mu. Čovjek koji je muktasid to je čovjek koji je činio samo ono čime ga je Allah tebarake barake o tala ta I ostavio je ono čime ga je muslimanski je Allah taborakallahu zabranio. Da znači, se čini samo važljivo, kao ne čovjek kada je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu pa mu kaže Allahu pa se šta moram konjeti jednem. Ja što čini me učišeja za duže, kada je sa pet dnevnih namaza. Kaže imali šta mimo toga kaže nema, neće kaže dodati ne dodatino uzeti. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi in sada in kad fakad Ako bude istinu rekao uspio je. Dači do je čovjek ovo znači čistona farzove. I ostavi znači harame. Imate treću skupinu koji žure u činjenju dobra. Natječu se u činjenju dobra i to je skupina koja će imati znači, potpuni potpunu sigurnost. I druga će skupina imati potpunu sigurnost. Jer su činili ono što im je šta naređeno, a klonuli sa onoga što im, je, što im je zabranjeno. Kažemo, ovdje će možda neki ljudi biti kažnjeni. Zbog nepravde koju su učinili. Iako je ovdje rečeno, to je velika blagodat. U kom smislu je velika blagodat? U smislu da oni imaju pri sebi osnovu teohida. Jer u redu nisu izrašli van okvira čega. Islama, oni su muslimani. Imaju osnovu teohida pri, pri sebi i uspjeh u tome što neće, iako ušli u vatru, neće ostati šta vječno u toj vatri. E to je taj uspjeh koga nemoj mušnici jer su se oni klonuli čega? Zulma. A šta je odi zulm? Širt, koji čovjeka uvodi u vatru. E oni su se sačuvali toga. No, međutim, ne znači da nisu činili druge grijehe mimo širka. Ne znači da nisu činili druge grijehe mimo širka. To je meni ja'mel miskale zarratin kajren jara, o meni ja'mel miskale zarratin kajren jara. Ako bude radio, ikoli ko zrno dobra, kajren jara. Vidjet to dobro koji radio. Kome je javan fiskale darutin bude radio koliko zrna grupse zla vidiće ga. Dakle znači, sve je popisano. Pa će ljudi biti obračunavani za ono što su činili. Pa kome uzdišanje Allah bude tiho oprostiće, oprostiće, a kome ne bude tiho, toga će toga će kazniti. Kada kažemo ovdje, znači inma huwa širk, to je širk. Taj zulong kojespomnite širk To ne znači znači da čovjek koji se klone, koji se prođe velikog širka, da ne, da ima šta, potpunu sigurnost. Znači ne znači? Čovjek se klonuo širka, nije činio širk nikada u životu. Veliki širk nije učinio. Ni mali, u Znači li to da ima potpunu sigurnost? Ne znači. Ne znači da ima potpunu sigurnost. Zato što jasno kur'anski ajed i hadisi poslanika s.a.v. Prijete počinioci su velikog griha sa vatrom džahannemsko. Prijeti se znači kaznom. Pa su takvi izloženi Allahovoj volji. Ako bude htio oprostić im, u protivnom će ih kazniti. Tevareke o teala. Pa su oni znači ovdje a sigurni u smislu da kažemo, ako možemo tako reći, sigurni su u smislu da neće vječno boraviti u džahannemu. Zato što prisjed imaju šta odstoje male moj tevhid osnov tevhida ste i tani sigurni boraviti ako je to sigurnost možete da ne sigurnost rezultat je čovjek biti umočen u džehenem samo koliko trepta oka čovjek koji najviše uživao na ovoj zemlji samo koliko trepta oka će biti stavljen u džehenem i izvađen pa će ga uzišeni Allah t'baraka ve taolo pit robe moj jeslika dikako dobro vidio kaže gospodaru dikat znači za trepta oka sti će zaboraviti što je proživio i što je uživao na ovom svijetu Pa šta mislite onda kome uzrišeni Allah presudi da bude milijon godina u džehennemu ili dva ili 10. Pa je najbolja ona treća skupina. Koji su znači najsigurniji su, koji su, znači ostvarili, a doće do ostvarenja tevhida. To je posebna stvar, do dolazi nakon ovoga o čemu pričam, doće tahkiku tevhida. Ti znaš šta je tevhid, znaš špadl i odliku tevhida, ali će doći kako da ga ostvariš. Što to trebaš učiniti? Da ti je ostvariš te uhidu Allaha azzeođen, i da nakon toga budeš od onih koji su uspjeli. Pa ovdje kaže in nema huve širk. To je širk. Dobro, kakav širk? Ako je veliki širk, ako se radi o velikom širku, onda su ljudi sigurni od onoga čime se prijeti mušnicima. Jel oni su sigurni, znači mušicima se prijeti nečemu, oni su pobjegli od tog širka, onda znači neće obuhatiti ono čime se prijeti mušicima od kazne na dunjaluku i na hiretu. A ako se misli na vrstu širka, šir, kao širka općenito, bez obzira, bio veliki ili mali, kao recimo da čovjek ne da zekijat, zato što škrtosti svoje neće da da zekijat, pa je ljubav prema imetku stavio nad Allahuvam te barek i teva narekbu. A pa svoj strast stavio iznad čega Allahov ih propisa. Na primjer, to se tretira znači kod jednog djela učenjaka malim shirkom. Ili da voli ono što uzvišeni Allah mrzi i slično, i slično tome. Takav je izgubio sigurnost suhodno količini i dimenziji greha koje ima. Izgubio je znači ovu sigurnost. Jer kada dođe širk, inna Allah la jagfiru aju šrekebi, o jagfiruma nezalike, nime nješa. Uz išteni, Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostit će mimo onome, a oprostit će mimo toga kome hoće. Dobro, ovdje kada je spomenut da Allah neće tebalo oprostiti širk, misli se na veliki ili mali? Razilo ženje među lama. Većina uleme kaže veliki i mali. Širk je spomenut, nije kakva vrsta. Širk, takav pa jedan dje uleme kaže, mora biti kažnjen za mali širk. I ući u Džahnem, samo što je stvar čega? Vječnog boravka i izlaska. Vječnog boravka i izlaska. Jer mali širk nije kufr. U tome je razlika a kaže mora biti, jer neće uznišen Allah, će te baro kada se, o prosto sam širka, pa shodno širku bit ćeš kažen, veliki širki ima svoje deređe, a mali širki ima svoje deređe. Shodno širku koga imaš, a ako je veliki vječnost, pa deređa u toj vječnosti, ako je mali, određen vremenski period, ali deređa u tom određenom vremenskom periodu. Ali će to joj biti kaže? Kud jednog dugi kažu, ne ovdje se misli širkom, na veliki širk. U svakom sl Čovjek koji je najpreće da se kloni bilo kakve vrste širka. Velike je svakako. A i isto tako. Jer širk je najopasniji grije. I zato je mali širk veći od velikih šta? Grije. Mali širk kome čovjek ne pridaje nikakvu pažnju, pretvaran je o ovaj ibadetu. Ideš na namaz da te ljudi vide da se namazu. Da bi tvoje ime sutra nije stavili da bi te ti je nije da poštovali, da bi te kao vjernika i tako dalje, a ne znaš da je to gori nego da si počinio nemoral i sa komšinicom, i da je nego je skamatujeo i da si mnoge druge grijehe činio. Pa je mali širk, iako je on veliki grije, on je veći od tih velikih grija. Kao što je veliki širk, najveći od svih velikih grija, i svih vrsta kupra, on je najveći. I s ove strane, jedan dio islamskih učenjaka, a, grijehe svrstava u širk. Sve treba razumijeli? S ove strane o kojoj govorimo, jedan dio učenjaka sve grijehe svrstava u šta u, u širk. Znači, to je širk koji se stavlja pod navode znake. Kako širk? Pa, kome je uznišanje Allah ne da zekijat, a on ne da škrt je li stavio svoju strast i svoju volju i svoju korist ispredalovi propisa? Jeste. Pa je s strane, znači, dao prednost nekome na Allahom te ja uta. a ne misli se svakako da je to je li šir koji čovjeka izvodi iz vjere. Kažemo to jedan dio učenjaka, iako nislože, znači da tome svi da kažu, znači da je, da je svaka neka pokornost da se naziva iako se nazove široko moraš ne pojasniti. da ne bi ljude tekfirili zbog toga što čine s patalnim zato što su činile grije zato što ne daju zekjat ili zato što ovaj iako ako zekjata posti razilje između ulema između ulema izrazi ta većina ulema ne smatra eli čovjeka koji ostavi zekjat ovaj nevjernikom ali ali da nebi znači ljude smatrao znači zato što su dali prednost svojoj strasti ili ili ovaj svojim ličnim a, koristima Allahom im trebali kvala da i ne bi zbog toga izgodili i za Allahom i vjere. Pa su ashabi kada su čuli a, znači ovaj ajed koji im je bio težak nisu ga shvatili, nisu ga dobro razumjeli. I teškoga je bilo razumijeti. Spomenuti o zulm. Kako ti možeš znati zulmom misli na širk? Pa je posljednik sa osem to pojasnio. Pa su smatrali bilo kakva vrsta zulma ako se učini ili nepravde da čovjeka Ovaj čini od, a, jeli od, od onih koji nemaju mir ili koji nemaju sigurnost i koji nisu na, na uputi. Pa im je poslanik, sallallahu sallam, je to pojasnio pojašnjenjem i odgovorom koji je smirio njihova prsa. Umirio ih. Dao im nadu. Pa im je znači rekao da se to odnosi na Al-Ghulm al-Muqtlaq na najobčeniti veliki je i najveći zulum i najveća nepravdu, a to je a to je svakako širk pa ko učini stvarnu nepravdu a to je širk anuliran je njegova sigurnost i njegova uputa u potpunosti ništa nema a ko učini šta stvarnu nepravdu a to je širk ko učini djelomičnu ili da kažemo običnu ako možemo kazati nepravdu Samome sebi ili drugome čovjeku, kod njega nije anul, anulirana osnova čega sigurnosti, niti osnova čega upute. jelo on nije na uputi, čovjek načinio nepravdu s ovome komuži, s ovome bratom muslimanu, zakinuo za njego, njegovi met znači nije, nije na uputi. On je na dalaletu. Nije, nego to je greh koji je učinio. A on može biti na uputi, da li? No međutim upao je u greh. A svaki i svi radem, ovaj je grešni ili čovjek učinio takav grije kažemo mu ti nemaš sigurnost na suđjem da ne ti nemaš šta očekivati od suđjem da danu. ne on je grije počinio del počinio kada grije i on je pod Allahovom tebarak i utala bolo ako hoće oprostićem ako želi tebarak i utala kazni čega. i kaže autor dalje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 naredni argument koga je spomenu autor u poglavju čega? Padlo tevhid, umaju kefiru mine zunub. U odlikama tevhida. Od Ubade ibn Samita i ovaj hadis bileže uh, dva šeha. Misli se na Buhari je muslim, Fisahi heini, Buhari je muslim, ustaklju s Kaže, od Ubade ibn Samita se prenosi da je poslanik sa ovo samome rekao ko posjedoči da nema drugog Boga osim Allaha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 i da je ruh od njega, pojasnit ćemo dok budemo dolaziti do ovoga, i da je džennet istina, i da je nar, i da je vatra istina, uzvišen Allah, će ga uvesti u džennet, shodno dijelima koja bude imao. U Bade ibn Samit, ibn Kajis, ili Sadir, ili Hazređi, časni ashab, posljednik, koji je na Bedru, i umro je 30. Uh, uh, i 14. godine, kada je imao 72 godine. Men šehida el la Ko posjedoči da nema drugog boga osim Allah. Znači, ko kaže, ko izgovori da nema drugog Boga osim Allaha, znajući što ove riječi znače. Poznaje njihovo značenje. I ono što one zahtjevaju i da radi po njima svojom unutrašnjošću, nutrinom i spoljašnjošću. Jer kada je u pitanju Kada su pitanje dva shahadata, mora čovjek imati znanje. Mora imati znanje i mora imati jekin, ubjeđenje i mora imati dijelo. Mora imati dijelo. Shodno onome što traže ovad dva shahadata. Dijela koja su shodna i u skladu sa onim što traže ovad dva shahadata ili čime obavezuju muslimana. Kao što kaže uzvišeno Allah tabarake wa ta'ala, fa'alam ennehu la ilaha inna Allah. I znaj da nema drugog Boga osim Allaha. Znaj. Mora biti znanje. Znaj da nema drugog Boga osim Allaha. kaže uzvišeni ila men šehide bil haqq i wohum ja'lamun. Koji istinu priznaju i koji to znaju. Znaju znači šta priznaju i šta svjedoče. Izgovor puki. Bez Poznavaња značenja ovih riječi i uvjerenja niti postupanja po ovim riječima kao na primjer da se čovjek odrekne širka i mušrika i svega ga što čini mušic to nije postupanje po čemu po riječima la ilaha illallah muhammadur rasulullah ajdale kto je to ljudi koji čini širk i podržavaš to To, nije, to, je, to, je, to, to je u koliziji sa riječima na ilahe, nema Boga osim Allaha. Nema Boga osim Allaha, a ti podržavaš ono što je suprotno tim riječima i najvećoj istini koji si izgovorio. A to je širk. Pa se čovjek mora odreći širka svojim nutrinom i svojom sporešašću. Da ga se znači u potpunosti odrekne. I da ima on znači, čist i hlas u svojim riječima i u svojim dijelima. Jel ima se kod endosuneta sastoji od čega? Od riječi? Od ubjeđenja u srcu i dijela. I ne vrijedi braću, ne vrijedi nijedna od dvije komponente ako nema treće sa njom. Kada bi čovjek imao a, dijela i ubjeđenje. Ali nije nikada kazao to, potvrdio jezikom, ne može. Potvrdio jezikom, I radi, ali nema ubiđenja u srcu. Ne vrijedi. Potvrdio jezikom. I ubiđen u srcu. Ali ne radi. Ne vrijedi. Znači, moraju biti tri komparende. Ne vrijedi, znači, to tri rukna. Tri rukna kao tri, onaj što se kaže u arapskom, etapi. Etapi, kada dođete u pustinju, stavite tri kamena i stavite lonac da kuhate čorbu. Na tri kamena stoji lonac. I on se sam trece kako se voda, šta kako voda ključa koji god kamene izglede, nikada dva kamene ne može, ne može staviti. Osim ako su ramne površine. Kakve u pustinji, ne. nema. Znači, mora da tri, to su tri rukna. Tri, znači, temelja na kojima stoji ima. I ako nema jednog, ne vrijede ona druga dva. Nije se postigao, znači, cilj od teohida i od vjerovanja. Zato imate ovaj. A, a, zato je čovjekov Iman se, znači, smanjuje i povećava, ali shodno a, ome tećeva, to je radu. Znači, ubijeđenje mora biti, ubijeđenje može biti jače ili slabije, to je sigurno, kod ljudi, ali ima osnovu ubijeđenja, kod neki jače, kod neki slabije. Neko ima ubijeđenje, vjeruje u Allaha tebara kutala, no međutim učini grijem. I u tom momentu zaboruje da ga uzvišene Allah gleda, ili ne pridaje pažnju, ali ne znači da je šta, da nema ubijeđenja. Do drugi ima objeđenje, kad god ono je da učini grijeh, kada pođe rukom, vrati ruku, sjeti se i vrati. U ova drugoga je objeđenje šta? Jače. Izgovor svakako ko ljudi, izgovor kao izgovor je jedan, pa onda dolaze objeđenje i nakon dolaze djela. E ta djela su produkt onoga objeđenja. Ne može nikako objeđenje biti istravno i jako, a u praktičnom snistu nema ništa ili bljedo. To je Pokazatelj slabosti onoga što je u srcu. Ztoga imamo iman koji je potpun, potpun ima, ne kaže se kažemo potpun, ne, ne kažemo da je bezriješan čovjek, bože sad to ne može biti. Ali je potpun u smislu, znači da čovjek ima čvrsto ubiđenje i da radi naređeno, ostavlja zabranjeno, čini pohvalno, izbjegava ime kruhe, pa ima iman koji je mustahad i koji je važib, ima svakako asl i osnovu imana. Pa ima sve tri vrste imana. Imate koji je srednji, a to je čovjek koji je, ima a, a, osnovu imana, ima nešto od vađiba, nema u potpunosti, imate onda onaj najniži iman, a to je šta? To je osnovu imana. To je čovjek zove musliman. On je musliman, on neće vječno boraviti vatri. Ali ima grijeha, Allah, dragi znak, je to osnova, osnova imana koji čovjek mora upotpuniti da bi ušao u džennet. Ako nestane ta osnova sve prestaje. I to je ovo što smo govorili kod ljudi koji su valimolim nepsi. Ima grijeha ali ima osnovu imana i on će uspjeti u smislu da neće boraviti vješno u džennemu ako mu usvišim je ja ne ovaj neoprst. Dobro, čovjek ima osnovu imana, ali ima pisebi grijeha koliko morske pjene i umre se iskrenom teobom. Hoće li mu ih uzvišenje, ali oprosti? Hoće. Dobro, umre bez teobe. Možete oprostati. Možete njegov i oči će on. Oprosti baš tako. Znači, on je pod mešijetom. Kada kažemo da čovjek umre, a ima puno griha pri sebi, a ima osnovu imana, i da kažemo da je on pod Allahovom boljom, to je čovjek koji se nije prije pokajao prije šta svoje Koji se pokaju iskreno u zvišenju, Allah će mu tebe primiti Koji se nije pokaju, on ostaje pod Allahovom boljom. Bez obzira koliko grija bih, ako ima osnova imana, možemo i u Allah, oprostiti. Zato je najveći zulom, ili jedan od velikog zulma, jeste da kaže tebi te u zvišenju, Allah nikad neće oprostiti. A još gore od toga, jeste da kaže što te Allah ne može oprostiti. To je belaj, gori nego bilo kakav grijeh mimo onoga nevjerstva. Znači kaže što te Allah ne može oprostiti. Jeste, znači je uzimanje, znači da uzvišenje Allah. Ljudi kada kažnu ne može, obično misle neće. Ne misle ne može u smislu da uzvišenje Allah nije to kadar. No međutim, ne može se tako izgovarati. Jer riječi koje su dvostivstvene, čovjek treba znači govoriti riječi koje su jasne i širijatske termine upotrebljavati za takve stvari. Da mu kažeš, bojati se da tu zvišem je Allah, to neću prostiti. Bojati se. To već može šta? Proći. Ali kažu, neće ti i da ti sudiš Allahovoj milosti, to, to je nepravda. To je nepravda. Dakle, ne vrijede šta? Dvije komponente bez treće. I ovo se vraća pravila. Svaki musliman ovo mora znati, mora naučiti čime, šta ti moraš upotpuniti, šta, šta je tvoja dužnost da bi ti se zvao muslimanom i da, ti, da bi ti bio, da bi u klub vjernika. Šta moraš upotpunjavati? Da li je dovoljno samo da kaješ la ilaha illallah i nikad nakon toga ništa ne učiniš, ni svojim srcem, ni svojim udovima, ni ničim, ili moraš nešto raditi. Kaže Imam al-Kurtubi, u svome djelu lukve. A to je komentar Voslomog Sahija, koji je danas tam štampan u šestom ova. To nije Kurtubimu Fesir. Nije Kurtubimu Fesir. To je drugi, to je njegov šej koji je živio prije njegu. Kaže poglavlje nije dovoljno kazati samo od vaše hadeta. Već mora čovjek biti ubjeđen u ono što govori Ha, nije dovoljno kazati šta jedan i drugi šehadet. go moraš biti ubijeđen u nošnog uvijek. Kada bi čovjek japanac ili kines došao i ti njemu kaješ slušaj me. Ponavljaj za mnom. Ešhadu i on En la ilaha. I ponovio za tobom. Nije time ušao u islam po konsensusu u leme. Niko, ako ne zna šta značenje i na što ukazuje i šta to povlači za sobom, nije ušao u islam. Jer ti si izgovorio je koja ne značenje. Riječi da izgovori šehadeta jeste da priznaš Allaha Allah kao stvoritela i jedino obožanstvo koje zaslužuje da bude obožavan, to je pravo značenje riječi la ilaha ilallah, to je teohidula i da je uznišeno je jedino obožanstvo koje zaslužuje da bude obožavano i da se njemu samo ibadet usmiri i čovjek izgovori to, a ne zna što znači. Što je uradio? Ništo. To je abes. To su riječi koje nikakve vrijednosti u tom slučaju nemaju u smislu da je on ušao u islam i da ne ušao. Nije ušao svakako. Mora znati, znači, šta znače te riječi koje, koje izgovora. Pa znači sami izgovor bez poznavanja značenja neće čovjeka uvesti šta u neće ga uvesti u, u islam. I u ovome poglavlju koje je spomenuo imam Kurtobi kada je rekao Poglavne, nije dovoljno kazati samo od vaše hadata, već treba imati ubjeđenje. Ono što čovjek govori da zna to što govori, to je ilm. Ne možeš imati ubjeđenje ako nemaš ilma i znanja. Odgovor je ono Naročito onoj zagrižanoj skupini murđija, gulatul murđije, koji kaže, dovoljno je čovjeku da kaže la ilaha ilallah i gotovo. Ha, samo dok izgovori, gotovo. Ima njih gori koji kažu dovoljno je samo srcem da čovjek je, ne mora ni izgovornika. Pa oni, nužno je po njima da munafik mora biti šta? Vjernik. Nužno je po njima da čovjek koji čini srdu kipu mora biti šta? Jer on je izgovorio šehadet. Nakon toga nema imanje fiksan, stabilan. Ne može ga ništa promijeniti. Ja činio srdu kipu, ja ne činio. Ja činio przove i važive, ja ih ne činio isto ti dođe, ti imam je fiksan i stabilan. Što je bafim po konsensusu uleme i na ovaj, ništamnost takvog mišljenja ukazuje i Kur'an i sunnet i ovaj konsensus muslimana od prvih i potonjih generacije. I u ome hadisu U riječima men šehide, ko posvjedoči, je dokaz da nam treba zašehadet šta? Znanje. Da nam treba znanje. Men šehide. Ko svjedoči? Možeš da ti svjedoči bez znanja? Dobro. Pozvali su te negdje da svjedočiš. Komši je su vidjela da si ti bio pisutan te si problemem gdje osmanova, kaže dođi vamo i posvjedoči. Možeš li posvjedošti ako ne poznaješ šta, kako, gdje, ko? Ne To bilo izušenje neistina ili ovaj u nemoj ruki priča bez ikakvih argumena. Ne poznaješ ništa, pričaš. Bio bi čovjek griješao to u slučaju. Meni ide, ko svjedoči? Znači da bi ja svjedoči, ja moram imati pozadinu o tome šta svjedoči. Ja moram znati koga priznajem za gospodara. Taj gospodar šta traži od mene? Šta sam ja dužan da učinim prema njemu? Koje su stvari koje me drže u krugu Islama? Koje stvari koje me izvode van Islama? Šta mi je dozvoljeno? Šta mi je Moram poznavati? Znači moram poznavati šta od mene Islam... E to je sjedočenje pravo da čovjek znači poznaje. Pa ko sljedoči znači u tome je naznaka I ako mi imamo drugi argumente koje ukazujemo, ne hoćemo da dokažemo čime. Hadisom u Bade i Musamita da je ovaj za sljedočenje da je Potrebno, ili kad čovjek izgovara dva vaša adata, da mu je potrebno šta? Pored ubjeđenja, da mu je potrebno znači znanje. Da mu je potrebno znanje. A svakako, ubjeđenje dolazi, dolazi nakon znanja. Ne može, braći, čovjek imat ubjeđenja pravog ako nema nešto znanje. Jer ubjeđenje je vezano za znanje. Ubjeđenje je vezano za znanje. Kako kaže uh, jedna arapska apostolica Men kjane billahi araf kjane lillahi ahuaf Ko više Allaha poznaje, više ga se boji. I to je tako. Inama jakhša Allahi min aibadihi. Šta? El ulama. Allaha se boje od njegovi robova, učeni. Pa on ga se boji zato što ga najbolje poznaje. Zna njegove granice, znate kako to Barak dala kažnjava, zna kako oprašta, poznaje njegova svojista, poznaje njegova imena. I kako je rekao poslanica Osana me kaže, ja najbolje poznajem od vas granice Stvore treba i ja ga sreće bojim. Ja sam i bogobojazni vas. Jer je bio najučeniji čovjek svih vremena kada je u pitanju teohid i kada je u pitanju ispravno vjerovanje. Je čovjek ponekad može posjedočiti a da u njegovom sjedočenju nema je klina, nema obiđenja ili nema je hlasa, nema čega. Iskrenost. Može posjedočiti što kaže uzvišeni onajte bare ga teala ida jake munafikun qalu neshedu innaka wa rasulullahu je'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhedu inal munafiqina lakazibun akda ti doju munafici oni kažu sjedočimo da stje Allahu poslanik šta kaže uzvišeni onajte bare kaže Allah sjedoči da stje njegov poslanik Allah zna da stje njegov poslanik Allah sjedoči da su Munafici šta? Lažovi. Laštici. Pogledajte ajeta. Uzvišeni Allah tebala tebala kaže kada ti dođu munafici kažu sjedočimo da si ti Allahov poslanik. Mogu uzvišeni Allah ma Allah sjedoči da su munafici lažovi. Šta bi to značilo? Ponavno. Uzvišeni Allah tebala tebala kaže kada ti dođu munafici kažu sjedočimo da si ti Allahov poslanik. Uzičenje Allah kaže nakon daga je mogao reći ovako Allah sjedoči da su oni lažovi. Šta bi to onda? Bravo. znači ona? Da se ne zna da da sam su oni uksa. Bravo. Našao da nije poslanik, alon kaže Allah zna da ti nego poslanik, ali Allah sjedoči da su munafiksi šta. Bravo. Pa je ovam riči Allah zna ili tin djeloma ajeta odvojio prvi i zadnji dio. Da ne bi time došla negacija od strane Allaha tebala da nešta njegov poslanik od strane njegov poslanik. Njegov poslanik je zaista poslanik i Allah to zna, ali vi ste lažovi, vi to, to nesljedočite iskreno iz svojih srca. Vi sumnjate. I to, to je pravda islama. Kako je kao, rekao poslanik sa ozor znači šeitana, kada je ono za jebu Horeir, kada je skuplja jebu Horeire, uh, Sadatul Pitar. Vasaković je dolazio kralu. Pa to je Buharele primijetio. Pa ga jedno večer uhloti i kaže šta je? Kaže starac bijedan, nemam ništa, ovaj, porodica. Pa ga pusti. Neći kaže više. Pa je došao drugo večer. Pa ga je opet uvrnuo je Buharele. Šta je opet iz ta priča. Pa ga pusti. Pa otišao poslanikus, kaže tako i tako bilo. Kaže lažeti, doći ti opet. Pa je došao opet. Pa ga je Ebu Horere uvrnuo, kaže sada te neću pustiti da idješ kod poslanika za osam. A idješ kod Buharije. Kaže pustiti me, poučit ćete nečemu vrijednom. Pa je rekao, prije što legneš da spavaš, prouči, a je tol kursio. I bit ćeš mirano šeitana dok ne ostali. Pa ga je pustio, potiš kod poslanika za osam. Kaže, Ebu Horere, znaš s kim ispričao? Kaj ne znamo, kako se šeitano? Šeitano dolazio, sako veći uzimao. Pa kaže mu poslanika sadaka ke وهو كذوب kaže istinu ti rekao istinu ti rekao a on je lažao pogledajte šta je rekao poslanik sasana kao što kaže dozvoljeni Allah wallahu ya'lemu innaka ala rasuluhu Allah zna da je njegov poslanik wallahu ya'shadu inal munafiqina la kazibun Allah svedoči da su munafici lažovi tako isto ovdje kaže poslanik kao šta kaže sadaka ke istinu ti rekao pravda ali on je šta lažo. Što znači da je lažo može ponekad na lažo lažo i dani noći? Nema takvog lažo. Mora nekad istinu kazati. Nemoguće da uvijek kaže. No međutim on kaže istinu, ali u osnovi šta? Ali u osnovi lažo. Ali u osnovi lažo. Kaže imamo neovi kada je spomenuo ovaj hadis, hadis o Badej mesamita. Kaže i ovo je dokaz sve obuhvatnosti riječi Allaha, Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i zgrobi tog govora koji mu je dat da se znači jednom jednom rečenicom i jednim hadisom kratkim po u kontekstu da ukaže čije čovjek izlazi iz milleta kufra i ulazi šta u millet islama. Jo tako ovdje je ko dokaz ko posjerdoči i ko se da Isa ve selam ovaj, i da je ovaj njegov grob i poslanik i da je ruhodja ga i da je ovaj džennet i da je a, vatra istina i uči u džennet sa djelima koja bude činio znači pojasnjava poslanik sallallahu alejhi ve selleme čime čovjek izlazi u kufra i ulazi u milat čena u milat islam Značenje riječi La ilaha ila Allah znači nema drugog božanstva koje zaslužuje da, da bude obožavana osim Allaha tabaraka ta i oteala. Ovo je bitno, brođer. Ovo je najbitnije u svem ovome. Šta znači riječi La ilaha ila Allah? Koliko danas ima ljudi koji nisu shvatili riječ La ilaha ila Allah? Ne, ne znaju šta znači. Kad ga upita šta znači La ilaha ila Allah, kažu znači Nema tvorca osim Allaha. Kažu, nema obskrbitel osim Allaha. Allah, Allah usmrčio, Allah spusta kišu. Allah. Time si učinio Ebu Džahla najbolim mohidom. Jer kod Ebu Džahla nikada nije bilo sporno da Allah oživljio i da Allah mrtio. Ni da Allah spusta kišu, ni da Allah mu ni nije to bilo sporno, nikada. Sporno je bilo šta. Da li činiti ibadet preko nekoga i da li širk činiti u ibadet, u tawhidu? Tevhidu la ibade. To je bilo spodno. Nikada nije bio tevhidu rubobije. To nikada nije bilo spodno kod mušrika. Kod rijetkih neki su poricali imena ar-Rahman i sl. tome. No međutim, osnova je bila da so oni vjerovali u tevhidu rubobije. Ali je problem baš u tevhidu la ibade. Tu je bio, tu je bio, znači problem. Pa je značenje riječi la ilaha ilallah nema istinskog božanstva, koje zaslužuje da bude obožavano osim Allaha te barake ote. Bio je jedan seminar, simpoziju, pa je došao jedan doktor šarijata, koji nekada bio imam u džami. Došao i kaže, sada je bila među religijski nekakav dijalog, kaže, kod nas, kaže, kaže, nije sporno to ovaj što, što ljudi neki kažu da li je Isam Allahov sin ili je poslanik. Kaže, to je stvar, je li B ili je N? Kako, kaže B ibn i B, B. Bude B. Tačka je ispod šta? Crte. Ibn Allahov sin, Ibnullah. Ili N, ne, ne biju Allah, N. Znači, samo digneš tačku sa B na N. Samo digneš gore izad, pa bude ne biu. Kaže, stvar N i B. Kaže, tačka je gore, B. Kaže, tuk od nas Lako preko toga pređeo. Doktor Šerijat. Kaže, to je kod nas jednostavna stvar. Pa se dignu jedan srćenik njegov kaže, nikadu. To kaže, kod nas nije jednostavna stvar. To je kod nas akida i to je kod nas vjerovanje I mi se toga nikako ne odrećujemo. I to što sti kazuje ne istramo. I hvala mu na tim riječima. Zaslužuje da mu kažemo šta? Hvala. Ubijeđen je u svoj bat. Kakav je batil je, takav je, kakav je. On je ubijeđen u njega i zastupa ga i drži ga. I zato zakljuje da mu skraže, hvala, jer je da Allah uputno je pravi put. Ali pogledajte vam ovoga miskina, doktora, koji kaže, svejedno ja rekao Ibnullah, ja rekao Nebijullah. Jel ti rekao da je sin Boži, jer poslanik Boži, to je isto. E to je musibet kad si iskušena sa čovjekom koji ne zna i ne poznaje, a kajde husuneta al džemata, pa učini, odjedal, zbog jednog slova možeš ući u Islama i izaći iz Islama. zbog jednog slova, možeš u hareketa jednog i izaći iz Islama. ان الله باري من المشركين ورسوله الله سوتشي od ciebie wynika i jego posłaniec inna allah bari min al mushrikin wa rasulihi allah soti che mushrikai s toga poslanik samo przemiana u u czemu o Pa nije više stvari, znači harpa niko je stvari, znači ovdje, a i da je vjerovanje u objeđenje. Pa ko kaže da je značenje ilaha i lalaha, da je uzvišenje Allah, taj koji obskrbuje ljude, koji stvara, koji mrtvuje, i koji ih obskrbljuje i tome, takav je pripisao, znači najvećim mušicima pripisao im je teuhid i ispravno i ispravno vjerovanje. Ovdje se kaže وحده يدني او وحده هو potvrda czemu potvrda potvrdi لاشاري كه له I ko posjedoči, la ilaha ila Allah, da nema drugog Boga osim Allah, vahdehu, jednog jedinog. Pa nema drugog Boga osim Allah, on je Jedan, Allah te barak je o ta'ala. on kaže, vahdehu jedini. Pa je to potvrda negaciji. Jel' tako? Potvrda znači da je uzišen Allah te barak je o jedan. Kada kažemo, la ilaha ila Nema Boga osim Allaha. Vahdehu, jedan jedini. Je li to negacija? O Vahdehu ili je, ili, je, ili je potvrda? Jedini. Potvrda. Potvrda da je jedini. La ilahe, nema Boga. Negacija. Illallah, osim Allaha to je šta? Potvrda. Vahdehu, potvrda, potvrdi. Je li u redu? La sharike lahu koji druga nema, ovo je potvrda, on je prvom dijelu. Šta? La ilaha illa Nema Boga osim Allah. Nema Boga. Nema Boga osim Allah. La sharike, la sharike lehu, to je potvrda negacije. Kako kaže u Allah, tabaraka je o ta'ala, koji je ilahu kom ilahu vaahid, la ilaha illa hua rahmanu rahim. I vaš Bog je. Jedan nema drugog Boga osim njega, milostivi i samilostni. I kaže Allah tebala keo ta'ala, Omar srna min kablike min rasulin, ila nuhi ilaihi ennehu la ilaha illa ana fa'abudun. I mi nismo prije tebe poslani jednog poslanika, da mu nismo objavili da nema drugog Boga osim mene pa mene samo obožavajte. I kaže odrišeni Allah tebara kutala o ile adine hahum huda kale ya kavmi i abudu Allahe malekum min ilahin gajnu. I poslali smo hudu njihovog brata i poslali smo adu njihovog brata huda pa je rekao o ljudi obožavajte Allaha vi drugog Boga nemate osim njega. Pa su mu odgovorili eđite na li naabud Allahe vahdena, A jidtana linabudu Allaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu da mi obožavamo Allaha tebarak je ve تعالی. Samo njega. I da napustimo ono što se obožavali naši oci. Ajtana linabudu Allaha A jednog jedinog njega obožavam a ostaviti sve ono što su čin naši preci. Pa su znači potvrdili šta? Ono što je tražio od njih ko? Poslanik. Kud koji im je poslan. Tražio od njih, nemate dugog Boga osim Allaha. Kažu, za je nam došao da obožavamo Allaha jedinog, njega jednog, a da ostavimo sve što su obožavali ljudi prije nas, to ne možemo nikako prijavati. Kažu lišina na te barake od tada, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير لأن الله هي إسترى تبارك وتعالى وأن الله يدعون قزيلي جم السمولي والسميجة باطل نشتامنا وأن تبارك وتعالى يدن يديني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو العلم قائما بالقس La ilahe illa huwa. Ovdje ponavljena dva puta. Kajže, šehi da Allah, eneho la ilahe illa huwa. Allah svidoči da njema drugog Boda osim njega. Kajže i meleki, i učeni, i onda kajže opet La ilahe illa huwa el azizul hakim. Nema Boga osim njega. Pa ponavljena opet La ilahe illa huwa. Tebarake o ta'ala. Pa ova znači potvrda ili la ilaha in Allah sastoji se od negacije i od potvrde. Potvrda Allahu tebaraka da je jedino božanstvo i negacija svi ljudi božanstva mimo Allaha tebarake. I Kur'an od svoga početka do svoga kraja ukaziva na ovu učinjenicu. Ako nešto od ibadeta usmeri drugom mimo Allahu te barake, on mu je učinio prijatela ili su druga kome je učinio ga je božanstvom mimo Allaha te barake I takvom neće koristiti ni njegova riječ, ni njegovo dijelo koje uči. Ništa. Time je sve anuliruo. Jer je šir zlo koje pojede sva dobra dijela. Anulirat tvoje najbolje dobro dijelo, to je šta? A to je iman to je vjerovanje. Spomenut ćemo samo ukratko šta islamski učenjaci kažu o riječima Daj, da je dahilala o značenju. Ali boljim se da smo već prinošno dhulili. Pa ćemo išavno teala ovo spomenuti narednom predavanju. Znači šta su i sam slučajci ukratko šta su kazali o značenju riječi Ra ilaha ila Allah. Pa ćemo dalje preći onda na komentar narednog dijela. O ene Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Koji je zači došao u hadisu. U bade Samita radi Allahu teala anhu. Nema Allah tebara kterada es povuči naše veri, es povuči sunnetu poslanika sallaha sallama, es povuči istranu verovani, ina su smrti, ina shahadatu, ina ilaha, ina Allah, ina Rasulullah, vallahu te'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammadu ala alihi wa sabir.